Evo nas na duhovnom oplencu. Karađorđe je na oplencu, oplencu zemaljskom stvorio prvi ustanak i oslobodio Srbiju i stvorio malenu Srbiju. A slavni i veliki ravnoapostolni vladika Nikolaj stvorio je najveći duhovni ustanak u srpskom erodu. Zato je Lelić oplenac. Niko do njega, niko pre njega, osim svetog Save, nije uradio za srpsku dušu ono što je on uradio. Njegov ustanak neprekidno traje. Pogledajte, sestre iz žiče, bogomoljci širom zemlje naše, sve su to njegovi duhovni ustanci. Sveto to poziva natrag ka gospodu koga koga nesrećne Srbe one maloverne one neverne one bezverne Он, On, slavni mučenik slavni pobednik išao je srpskom zemljom kao apostol Pavle širio šta koga jedinu zdravu nauku evanđelje Gospoda Hrista. On koji je znao svu mudrost ovoga sveta, svu mudrost Evrope, ali je isto tako znao svu mudrost Crkve Hristove pravoslavne. On, on eto ga nepregitno diže taj ustanak i budi, budi zaspale srpske duše, budi ka Gospodu. Nisi ti moljac, Srbine, nisi komarac. Ko si? Živa na Božja, slika Božja živa. Pogledaj na svoj original, na gospoda Hrista. Takav treba da budeš. I ja, i ti, i svaki Srbin, i svaki čovek uopšte. Sećam se... Davno je to bilo, još 1910. 1911. godine, kada je vladika slavnikao običan jeromonak ustalasao Beograd i celu Srbiju svojim čuvenim prvim besedama. Sve je bilo zaspalo. Sve je bilo manje više zaspalo. Javio se orao. Orao sa ovog oplenca iz Lelića i zapalio srpske duše. Kako je onda počeo, tako je celog života radio. Igle gled, on je u stvari duhovni otac naš. Svih srba koji su progledali u novijeg doba, koji su progledali i ugledali duhovne vrednosti. Duhovni otac našeg monaštva, Vaskrsetelj i obnovitelj našeg monaštva, to je on. A monasi, monasi su u crkvi pravoslavnoj stvorili najveća dela, niko veće od njih. Ako pođete istorijom naše crkve, monasi, kao što je apostol Pavle, sveti Jovan bogoslov i devstvenik, sveti Jovan Zlatousti, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Damaskin, Neređati, Bezbrojnji. A naš sveti ravnoapostolni vladejka Nikolaj napisao je rajsku lestvicu poput svetog slavnog Jovana Lestvičnika za sve nas Srbe, za današnje i buduće Srbe. Sva njegova pisana dela zaista su rajska lestvica. Ako budeš živeo po njima, po njihovim uputstvima, nesumnjivo ćeš uzići na nebo. Njegov književni rad, to je more mudrosti evanđelske. Treba samo uzeti i pogledati njegovu duhovnu liru. Neka mi oprosti sveti Damaskin, Neka mi oprosti sveti Roman Slatkopojac, ali eto on je stao pored njih i uza njih i to samo sa svojom duhovnom lirom. To je tako biser je nebesko kako srpska zemlja videla nije. To najbolje znaju bogomoljci, najbolje znaju monasi, monahinje, jer je njih duhovna lira držala i pobudila da krenu Kristovim putem po srpskoj zemlji strmoj i maglovitoj. Zaista, on je duhovni karađorđe. Pod njegovom zastavom kreće se sve što je srpsko duhovno rasuđivanje sve i svakome. Kome, sveti vladika, nije duhovni otac? Kome od srba koji je pošao evanđelskim putema da on nije pomogao ili da ga nije poveo danas ono što predstavlja suštinu svetosavskog pravoslavlja to je bogomoljački pokret to je hrišćanska zajednica koju je on stvorio on velikim svojim apostolskim trudom i svetosavskim podvizima da zato je sveti vladika naš Najveći mučenik srpski jer kada je bilo u srpskom rodu takvih izdajica Hrista, kada je bilo u srpskom rodu takvih prodavaca crkvene slobode, kada je bilo u srpskom narodu takvog bezbožničkog otpada kao što je danas, Ble, mrtvo more evropsko zapljuskuje sve obale srpske, zapljuskuje sve obale srpskih duša. Srbi, Šta su postali čučavci pored televizora kukavice koje raskidaju svoje duše, i ubijaju svoje duše po bioskopima i pozorištima. Šta je to zapadna kultura, znate? Svimi Srbi hoćemo da budemo kulturni. Sveti Sava jeli tu kulturu imao? Jeli to traži od tebe Bog koji je tebe stvorio kao živu sliku svoju? Zar to tebe traži? Pogledajte, današnja Srbija je rob lude i bezumne kulture zapadne. Lude i bezumne. Šta je osobina zapadne kulture? Šta je to čime se vi kulturni kvalite? Šta je to? Srebroljublje je judino, na čemu stoji kultura zapada, kultura evropska, američka, pa sve kulture ovoga sveta. Na čemu stoje danas? Na judinom srebroljublju, jer su ljudi proglasili odjedanku da je njihov glavni cilj u ovome svetu što više para, što više uživanja a evropska i zapadna kultura samo to i radi. Stvaraju se tehnički izumi, vrši se takozvana industrializacija svih zemalja, a u stvari truju se ljudi srebroljubljem judinim. Pogledajte, zapadni svet je uspeo da proda gospoda Krista. Uspela je Evropa za svoj drank, kako bi rekli Nemci, za svoj nalet po svim kontinentima. Uspela je zapadna kultura da zatruje sav svet tim judinskim srebroljubljem. A znate, Juda ne može ne završiti samoubistvom. Juda mora da izvrši samoubistvo. I Evropa mora da izvrši samoubistvo. Ona će izvršiti preko svojih unuka, preko svojih sinova, preko svih onih koje ona danas truje na svim kontinentima svojom ludom, antihristovskom, bezbožnom kulturom. Evo vidite, tome strašnom naletu judinskog bezverja, judinskog izdajstva, Odupro se u srpskoj zemlji i odupire se danas više nego iko od nas živi sveti vladika Nikolaj. On je prvi osetio kakve otrove nosi zapadna kultura za nas Slovene, za nas pravoslavne. I poveo je ustanak i vodi ga i danas u nebeskoj Srbiji, kao što ga je vodio za života u zemaljskoj Srbiji. da. Ništa nama ostaje, ili da istrolimo, da izgnjelimo u judinskom srebroljobљу među lažnim i dolima zapadnim. Gledajte, naše doba neznabožačko i idolopokloničko doba. Niko, braćo moja, nije izmislio toliko ludi idola koliko lud, ludi zapad. Niko nije tako mnogo besmislenih dela učinio kao Zapad. Zapad je proglasio za idole koga? Tehniku, nauku, filozofiju, civilizaciju. A šta je to? To je sve gnjilenje čoveka. To je sve paljenje duša ljudskih. Hrista i Hristovog lika. Pokoj duša se vrši danas u svetu, vrši ga zapad svojom kulturom. Čime se danas zapadni čovek hvali? Pogledajte ih. Hvale se izumima. Čemu vode ti vaši izumi? Koliko su ljude učinili boljima? Šta znače vaši televizori, šta vaši radioaparati? Šta vaše takozvane kulturne tekovine, radi kojih žrtvojete sve, pa i gospoda Hrista, šta one znače? Znače samoubistvo. Ne može juda drugčije da završi, ne može zapad drugčije da završi nego tako, jer je izdao jedinog istinitog Boga, jedinog istinitog Boga u svima svetovima. Proglasio je zapad za bogove, robote evropske, veštačke ljude, civilizaciju ludila. To su novi idoli. To je novo neznaboštvo, novo mnogo boštvo. Takvoga nije bilo ni u rimskoj imperiji. I mi svi danas to preživljujemo. Zato je danas Teško biti čovek, a najteže biti pravoslavan, biti srbin. Danas sa svih strana na srbina napadaju, a poslastice srebroljublja o sva blaga, zemaljska blaga u ovome svetu. Ali ne zaboravite, u svetom evanđelju apostol Pavle kaže Mi beja smo ludi. To govori sveti apostol Pavle. On govori da je on sam bio lud. Kada, sveti apostole, kada si ti je bio lud? Bili smo ludi kada smo služili gresima i svima slastima grehovnim, piše sveti apostol Pavle. Tada je čovek lud zaista, kada služi gresima i slastima zemaljskim. Lek od toga, eh, lek. Još dodaje sveti apostol Pavle, ti ljudi, neprijatelji krsta Hristova, neprijatelji istinitog Boga, njima je Bog trbuh, to je njegova blagovest, strašna. Ali zar zapad nije čoveka proglasio za burak, za trbuh? Nemci imaju poslovicu, čovek je ono što jede. Kovjek je ono što on jede. Niko, braćo moja, ni u neznabožačkom svetu i pre Hrista i posle Hrista nije glupljeg i luđeg Boga proglasio u ovome svetu, kao što to čine srebroljupci. Bog im je trbu. Niko se nije klanjao poganijem božanstvu. Niko nije bio bezumniji u toj veri svojoj upravljenju idola i kipova od zapadnog čoveka. Zato, zato sav ovaj nemir po svetu. Pogledajte, nigde mira. U novinama piše da je od završetka drugog svetskog rata bilo 60 ratova na ovoj planeti. 60 ratova. A dva svetska rata kad su, nik, kad su nikla i kad su se pojavila. Upravo sada, u 20. veku. U našem veku, kulturnom veku koji treba da preporodi, da usreći čovečanstvo, da usreći svako ljudsko biće. Kukavni mi, ubijamo duše svoje, pokolj duša vršimo mi. I mi, sveštenici, i vi, činovnici, i vi, radnici, i vi, prosti Srbi, Svi mi vršimo posredno ili neposredno pokolj srpskih duša. Gde su Srbi praznikom? Samo praznikom gde su? Malo ih je po hramovima, vrlo malo. Gde su oni? Ova zemlja zasejana je svetim zadužbinama i svetim hramovima, a Srbi napuštaju jedinog istinitog Boga – sve im je preče, sve, i u nedeljne i u praznične dane da gledaju svoj mal, da gledaju samo ono što je za telo, a duša, gde ti je duša, bedni Srbine, šta je sa tvojom dušom, šta će biti sa njom kada iz ovog sveta krene, kada napusti telo i bane u onaj nebeski svet. Mi ne mislimo na to, ali gle, odgovaraćemo svi. Danas stotine hiljada nekrštene dece u ovoj zemlji ima. Danas stotine hiljada studenta i radnika ima u ovoj zemlji nekrštenih, nevenčanih, neopojanih. Svi smo mi krivi za to. Ja prvi, pa vi svi Redom, a to su već mrtve duše. To je pokoj duša kakav se nije video na srpskoj zemlji. I mi danas, čineći parastos velikom i svetom Nikolaju, episkopu našem, duhovnom ocu našem, mi u stvari zadužujemo njega da se moli za naš kukavni srpski narod današnji srpski rod da njega pobudimo da ne prestane plakati sa svetim savom pred prestolom gospoda moleći ga da pokaje nesrećne srbe da ih razbudi da im da istinitu veru u istinitog Boga u gospoda Hrista ide vreme Doći će uskoro kada će veliki sveti vladika Nikolaj biti slavljen kao sveti Sava. Ide vreme kada će Lelić postati što i ostrog svetog Vasilija. Sveti vladika naš bio je čudotvorac za života, pored svog velikog svetog života i podviga koji je uzimao na sebe. Ja se ne libim da se ispovedim. Ja se molim njemu kao svetitelju. On je za mene ravnoapostolni Vladika Nikolaj. Ravnoapostolni. Mi pored svetog Save nismo imali većeg apostola u rodu srpskom od njega. Ako hoćete, to je peti evanđelist srpskog naroda pored četiri sveta evanđelista u svetom pismu. On, nesumnjivo moćan u nebeskoj Srbiji, sa svima srpskim svetiteljima, sa svima svetim monasima, danas gleda na srca naša, gleda na srca svih srba i vapije ka gospodu da nas izleči od zapadnog ludila. Teško je biti svetitelj srpski nad današnjom nesrećnom srpskom zemljom. Šta ostaje? velikim i slavnim svetiteljima našim na nebu, nego da gledaju na današnju Srbiju i današnjeg Srbina. Šta ostaje, nego da plaču i da rone suze pred gospodom Isusom, da se smiloje na naš narod. Nikad ne zaboravimo da u istoriji našoj srpskoj sva velika dela stvorili su samo sveti monasi, Uzmite svetog Savu, njegovog oca, svetog Simeona Mirotočivog i sve njihove slavne potomke, sve sam sveti Mona do monaha, stvorio je srpsku dušu, srpsku zemlju i srpsku istoriju. Pa eto, u novije doba, najveće imena, najslavniji ljudi srpske istorije su Vladika Nikolaj, i vladika Njegoš, a kao prvi začetnik sveti Sava. Danas je ne samo nedelja svetih monaka, ravnoapostolnog vladike Nikolaja. Danas u stvari pravoslavna crkva slavi sve svete monake, a njih je bezbroj, u pravoslavnoj crkvi je bezbroj svetih monaka, jer su oni uvek bili zastavnici svih istina Hristovih, Prvi mučenici, prvi ispovednici, prvi borci za sve što je Hristovo i što je Jevanđelsko. I mi danas, dajući parastos, u stvari slavimo svetog ravnoapostolnog vladiku Nikolaja. Slavimo ga za sve one velike i slavne podvige. Slavimo ga za njegov duhovni ustanak koji je stvorio u srpskom narodu, I produžuje se i nadalje i nadalje je produžavaće se do strašnoga suda dok traje srpskoga imena. Jer njegove duhovne lestvice vode i rukovode svaku dušu iz ovog onaj svet. Vode kroz njegove čudesne nebeske lestvice. Neka bi sveti vladika pogledao na nas grešne, neka bi nas s neba vodio i rukovodio ka svemu što je Hristovo u ovome svetu, e da bi Srbi isplovili iz mrtvog zapadnog mora i služili večnom Gospodu Hristu, vođeni i rukovođeni Svetim Savom i Svetim Vladikom Nikolajem. Amin.